In Session DJ Barbas Molt bones família, com estem? Avui tenim programa important, interessant, perquè coneixeràs el nou mil·lennium, Welcome to the Action, i a sobre tindrem entrevista amb el màxim culpable de tot això, La l'Avela Almena. Tenim moltes sorpreses, de veritat, posem-hi ordre, que és l'Insession 0915, música per un tobo. una forta i calorosa abraçada de DJ Barbas, abans de començar, però no em vull oblidar. Denunciar-te que la setmana que ve tenim sessió importantíssima. DJ Flu estarà amb nosaltres fent-nos un set amb les millors novetats i pròximament col·laboració de Cosmic DJ aquí a l'Incession, el resident de Catedral. Et mantindrem ben informat. De moment, avui entrevista amb la Vera Almena i en breus instants un dels altres cracks del programa Dream Guardians des de Galícia ens portarà la millor música amb Night Hits. Si has d'anar a pixar, tens un minut.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 Night Hits and Dream Guardians to the night. Bienvenidos a una nueva sección de los Night Hits, donde como siempre repasaremos las últimas novedades los temas que han salido este mes y empezamos con algo muy bonito esto es lo nuevo de Master Blaster, se llama Come Clean Let's Jean Dream Guardians. Atención Ascencia Dernes. Este nuevo tema de Master Blaster Recordamos el título, este se titula Come Clean Después de temas como Innoti, Tango, How All Are You Master master siempre nos sorprende y El segundo de hoy Un tema un poco de la casa Que veía la luz estos últimos días A través de Moguda.com Es una versión de indecente Del tema de Mac, Sack, Shanna Que, bueno, ha hecho un servidor con mucho cariño Y espero que os guste no saps escalfar el meu cor Les noies necessitem coses que tu Ni coneixes Queda't amb el teu futbol Me'n vaig fora a prendre l'aire Però també sé marcar gols i passats Sub bòfers tremolen, Fins sessionso. amb el teu futbol Me'n vaig for aprendre l'aire. la cabeza hacia el tercero de hoy. Esto es lo nuevo de Aspen, se llama Feels Like Heaven. Es una versión de Manox, una versión que suena muy, muy, muy potente, que, que bueno, me gusta bastante, la verdad, ¿eh? Vamos a escucharlo. Mira cómo suena esto. El teu cost demana incercions. Wow, vaya fuerza, vaya fuerza Recordamos lo nuevo de Aspen Feels Like Heaven Es la versión de Manox Tiene mucha, mucha caña esto ¿eh? Y bueno, vamos con el último de hoy Algo más tranquilito, ¿vale? puede que ya lo que nos cae, se llama Suddenly es lo nuevo de BT, remixado por Dave Darrell, un tema bueno, bonito, un tema fresco un tema un tema que gusta mira, escuchamos Suddenly ets un trin Subbúfers Tremolent Incessions Bueno, qué buen rollo te queda Remix de Dave Darrell Del nuevo tema de BT Se llama Suddenly Con el cual nos despedimos hoy Un día más de los Night Hits Aquí en Incession Nos vemos el mes que viene Saludos musicales Gracias Dream Guardians Como siempre es un placer contar con tu presencia Ya tenemos todo preparado Para la entrevista de Incession Voy a ver la almena, el mena al loro Pots vibrar Pots sentir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 In Session, el magazineaz Dennts dels Països Catalans. Per primera vegada aquí a l'Incession el tornarem a escoltar després de l'entrevista amb la l'Abel Almena. És el nou tema del Mill·ennium, Welcome to the Action. Un tema creat per al mateix i resident de la sala. Un tio molt jovenet i que porta molt poquet a la sala. Abel Almena, com estàs? Ei, què passa aquí, home? Per Perquè quan portes el Millenium? A veure, cinc mesos. Cinc mesos, és molt poquet, eh? Sí. Déu-n'hi-do, eh, déu amb, amb aquest poc temps t'has fet un lloc, eh, en aquest, en aquest món. Com condeixen, eh? Cinc mesos, eh. déu-n'hi-do, eh? eh? Bueno, va, ara, en sèrio, mira, el 15 de gener d'aquest any que entrem ara, sí? entrem, farà cinc anys que estic aquí. Si o sigui que fa quatre anys i set o vuit mesos que, que estiga al Millennium. I que duri la cosa. En el seu moment, quan vaig tenir l'oportunitat, ja t'ho vaig dir i t'ho torno a repetir. Felicitats per la qualitat de so d'aquest tema. Fuà, Accepto la, la, la felicitació i em felicito jo també, perquè només... Sí, sí, no, la veritat és que serà molt bé. A veure, últimament no so que estem aconseguint és molt bo. També, a, a part que estem ajudats per una masterització que ens fan a l'estranger molt bona. Però bueno, que si... Si la mescla i la producció no està ben feta, ja pots masteritzar el que Gavulis que no sona bé. O sigui, que sí, sí. Accepto les felicitacions, quasi, quasi. <laughs> <laughs> Inception forever. Com, com està funcionant el tema, bel? Bueno, de moment, molt bé, no? Jo què sé. Altres emisores està també arrasant. Eh... A bueno, una mica Flash FM que es marca la tendència aquí a Catalunya sí. va entrar i la primera setmana ja va ser Mega Crack de la setmana, cosa que no havia aconseguit mai encara, que la primera setmana que entra el disc ja fos Mega Crack i que no em vingui la gent i em digui clar, clar, perquè tu pagues, eh, jo no pago un dur eh? que no em vinguin amb rotllo està, està molt bé que clari és això sí. uh, estem parlant, menys per tu la teva opinió, és el millor tema de Mill·ennium o, o creus que encara és, que és difícil de superar algun, algun d'ells? Per mi, eh, és el millor, o sigui, sense dubtes. És que, a veure, aquí entrem amb el tema gustos, per gustos, els colors, saps? O sigui, ja, si la persona que venia al Millennium fa 4 anys o 5 anys, quan vam fer el Day After Day, o oh, flipava amb el Day After Day, doncs ara se'n tirà aquest i dirà, joder, mata el mismo, no? Però jo, que he viscut els 4 o 5 temes aquests que hem fet doncs pues, jo dic que per mi tant a nivell de producció com a nivell de, de feeling que em transmet i tal m'agrada moltíssim dius això, potser, digues, digues potser aquest i el You de The One que el You de The One també va ser un, un punt d'inflexió no? dius, no, dius això, però és que més de lo mismo però és que és la fórmula que funciona no? bueno, a veure jo no, jo no faig que funcioni ja, jo, no, jo no penso en funcionar no? jo quan faig el tema de Mill·ennium, Uh, intento, intento sí, veureu que hi ha hagut una petita evolució des sí. del so de Day After Day la la la la, la" sí, sí, sí. you are the one oh". Sí no hi ha nananà no no no, en aquesta ocasió no, no, en aquest no hi ha ni nananà hi ha el time i hi havien de balaf i vull dir Eh, una mica segueix l'evolució de la sala no? eh, la veu de, de la cantant que fem servir eh, fins ara ens ha anat molt bé sí. però això no vol dir que possiblement per la següent producció de Millenium doncs canviem moltes coses Molt bé, Abel, enllassem la cançó amb el següent tema del que hem de parlar, un tema que trobarem el nou àlbum de Millenium el que sentíem, què ens pots explicar d'aquest nou àlbum? Eh, el nou àlbum de Millenium Correcte Creiem un nou àlbum jo no m'havia No? És <ríe> es jo... que estic molt, estic molt bromista avui, eh? Jo és que sort que acabo de veure a la web d'en perquè si no, no ho sabia, eh? Què dius ara, tio? Sí. No pots això. <ríe> Espera, un segon. Parla durant cinc segons. Parlo en cinc segons, doncs esteu escoltant l'Incession, eh, per als que acabeu de sintonitzar el programa. Això és el magazín dents dels Països Catalans, un programa doncs, on sona música dents, on teniu entrevistes, on teniu sessions... Ja veus que m'enrotllo. Ja està, no, Abel? Ja està, ja està. Vinga, va. A veure, recopilatori. Per primera vegada, els deu anys d'història de mil·lennium fem la recopilació. Ha fem. costat? déu nhi perquè, a veure... Mm, a veure, jo fa, feia 10 anys o 6 sigui, ja havíem fet, a l'àrea havíem fet moltes sí? remopilacions i tal. A veure, el problema avui en dia és, bueno, com deveu saber tots i tots som una mica culpables és que no es ven música. La gent se la descarrega o se la comparteix a, a la xarxa. Llavors, què passa? Fa 10 anys feies un producte venies... Pues, 20.000, 30.000, nosaltres havíem arribat a vendre 50.000 còpies d'un recopilatori de l'àrea, i era un gran èxit, saps? Avui en dia fas el recopilatori, vale, si sí, és una cosa maca i tal, però és que tothom s'ho descarrega d'internet. Llavors, eh, fa que et plantegis les coses, dius, joder, per què tinc que estar tanta mesos menjant-me el cap, amb quin treclis poso, com ho faig, perquè sigui una cosa maca, o sigui, treballant, perdent hores i, i temps, perquè després els resultats siguin... Mi o Leo Mystares, compilación Millennium 09 a la No sé per què mennat per aquí per la. Ja, calla vel, tío, perquè m'estàs menjant totes les preguntes que tinc en ment. <ríe> uh... espera la pregunta gira era, no, això que si és, si és complicat, no? això de, de, de... Ah, de, de Fer una recopilació. Sí. A ver, això, això és, bueno, sí, és que hostias que no veis com mennat, eh. <ríe> A veure, la recopilació. És un, eh, he volgut fer un, un, una recopilació que, que transmetés el, el, el sentiment, l'ànima de Millenium en aquests moments. No? Llavors hem fet eh, dos CDs amb una presentació de, de luxe, un de house i un de dance, i van, em sembla que són 13 temes a cadascun. Llavors, eh, sempre treballant amb, amb música... De, de la nostra discogràfica, no?, de Blanco i Negro, sí. perquè a l'hora de fer un recopilatori doncs, és complicat treballar amb música d'altres... D'altres discogràfiques, no? discogràfiques, i ja dic que molta de la música que nosaltres posàvem doncs, són de discogràfiques mmm, que, que pràcticament no ni existeixen, saps? Com a dir, que és un tio a casa seva i... Sí, que el tema de la llicència ha estat més o menys senzill, no? Aconseguir-la. Clar, clar, sí. És una... Però bé, jo crec que hem aconseguit un, un bon resultat. El CD de house està molt bé, és música house que posem allà, el CD de dance també, som tot... És, és música que posem allà i que tothom pot escoltar les sessions que, que, que, que, que s'ha anat de Millennium últimament. Per, eh, perquè la gent se'n comenci a fer una idea Més o menys eh, has comentat això del tracklist eh, Ens podries dir un parell o tres de temes Dels que hi trobarem en el, en el recopilatori? Sí Mira eh, En el de dance Amb exclusiva mundial Hi va per primera vegada la versió ràdio Del nou disc de Millennium Que és el Welcome sí. to the Action Després tenim Una versió Dance d'un clàssic Dels 90 que era el Send Me an Angel, sí. eh, també en exclusiva aquí, que està funcionant molt bé, molt bé a les sessions de Millennium. I Llavors, en el, en el CD de House doncs tenim bastants, bastants temes molt potents, com per exemple, així de nivell més comercial, eh, Rio, en la versió més electro, més canyera, diguéssim, amb el Wendashank Oms, o em sembla que es diu aquest últim, si no... Wendashank Goes Down, em penso. Sí. <laughs> doncs això, per exemple, i també doncs, un temàssum minimal, com és el, el Sidekick, que és una passada de, de tema, és un minimal... Bueno, se li diu comercial ara, doncs, per, perquè està sonant a les emissores. Però... Sí, en el seu moment no costaria de... de Clar, sí, no? però és una passada, i el poso hora, el millennium i la gent flipa i jo primer. Uh, fa, fa molt poquet, Abel, que aquest recopilatori el podem adquirir per internet, no? Sí, sí, sí. De, de fet, si si ha el format digital, des sí? d'ahir em sembla que està a la venda en el, la web. Tu te'n recordaràs millor que jo. És... Bitport, pot ser? No, Tunes for, for DJ. Uh, ara t'ho miro de seguida, un moment que no, no, em segur, conec... M'enganxes, Tunes for DJ segur. Tunes for amb un 4 i djs.com. DJs és molt fàcil saber-ho, eh? www.djflu.com Entrem al bloc de moda eh? i en allà, allà hi trobarem doncs, els, els links per, per adquirir aquestes cançons. Sí, sí. Uh, hi haurà format CD? Sí, no? Sí, sí, evidentment. evidentment. A veure, el, el llançament a nivell estatal és a, a, a, a, el dia nou d'aquest mes i manquen 10 dies només llavors eh, val, val la pena comprar-se'l doncs, perquè és una cosa bonica, física que la pots tenir a la mà hem fet un, hem posat unes fotos molt xules hem fet una, un disseny de portada molt guapo el, el paquet és el Digipack que és, un, és la presentació de luxe dels CDs Vull dir, és una coseta currada Vull dir, que no és el cartonet allà i venga tira m'entens? Abans has comentat allò ràpidament el que és complicat, no?, fer la selecció d'un tracklist. M'agradaria que m'expliquessis una mica així per sobre com, se... com funciona aquesta selecció musical d'un àlbum. Costa triar i descartar temes? Doncs sí, a veure, normalment el que intentes és eh, introduir el màxim de música que tu poses a la teva sessió, no?, perquè evidentment estàs fent la recopilació de, de, de la teva discos, sí. de... I, si és possible, doncs, introduir tres o quatre futures o sigui, novetats que seran futurs pilotassos que tu creus en ells i tenir-los en exclusiva. Doncs això, és, això és el màxim per un recopilatori. Que tu puguis tenir 3 o quatre temes allà, que, que ets el primer a, a treure'ls al mercat i que són la bomba i que seran pilotassos, com per exemple en el CD House hi ha la nova de, del Javi Mula. No sé si Ai, com on? És. El Camón, que és un, un pilotassos, tio una ah, cançó, mig electro, mig... Amb una rapejada a sobre Que, eh, bueno, és que la poso dos vegades Sí, sí, no, no. si funciona well, Doncs endavant A, veure, a mi ella em dóna molt de rotllo Llavors aquest disco és per primera vegada Surt amb un CD en el nostre recopilatori És la primera cançó del CD House T'has hagut de barallar molt Amb la discogràfica per seleccionar temes? T'han imposat ah, vale. algun tema... Barallar-me, no, perquè, a veure, jo amb la discogràfica... A veure, jo treballo amb dos discogràfiques, amb Universal, que era Bad Music, sí. i, i en blanc i negro, depèn de la producció que faig. Normalment les coses de, de Millennium les faig en blanc i negro, sí. llavors no, m'hi entenc perfectament amb ells, no, no tinc cap ho dic, problema. Ho dic en plan carinyós, eh, això de barallar-te. No, no, a veure, és, són... És, Mol, moltes hores que hem hagut estar a telèfons i moltes trucades i moltes històries durant molts de dies per acabar de concretar-ho tot però però bueno jo, jo estic content ulter... a veure la relació és superfluida i i excel·lent vull dir que no cap problema i la selecció musical ha corregut 100% a carreg teu sí, sí eh, sí a veure això és una cosa és un treball eh, conjunt de, de Millenium evidentment la direcció també ja ha estat aquí al darrere i eh, Eh, a veure, jo com a disc jockey eh, diguésim de, de la macro principal o digue-li com vulguis doncs eh, evidentment eh, segueix una mica el criteri que jo que jo crec per la sala no? evidentment eh, els, els gerents de la sala i això pues, també tenen la a dir la seva Donen, donen el vistiplau per dir alguna cosa Sí, bueno com vulguis, a veure, normalment ells confia bastant en mi en aquests aspectes i, a més a més, eh, tenim eh, minissessió, no, Megamix, eh? Exacte. Pici, eh, sí, mira, fer unes minissessions, però, eh, mira, una de sessió que dura 15 minuts, això no és una sessió, perquè quan estàs allà començant a flipar, uh, uh, mai se't talla. No seguida acabes. I mira, fem un mix, que és una coseta curiosa, i la gent la disfrutarà, perquè hi van els tres temes abans del Welcome to the Action, Day after day, You are the one, i Time, allà megamixats estupendament per al DJ Sergi Elias, que és un dels ARs de Blanco i Negro. Gran amic i que estarà punxant a mi el dia de la presentació del recopilatori al Millenium. Quan serà? El proper 13 de juny. 13 de juny, haurem d'esperar, eh? eh Regalarà ah, una... Més alguna... més, exacte. Digues. Sí, hi haurà, vinga, <laughs> hi haurà recopilatoris per un tubo. És que si no, no vinc, eh? No, no, ja t'ho ja dic, o sigui... Si es vulguis, tal, ja compreu-lo a l'any aquell dia, perquè tenim... Fareu promo CD o fareu ja directament al CDS? No, no, no, no. Hem, hem fet un, una gran tirada de, de recopilatoris top, sort, top de top dels CDS. Sort que hi ha crisis, eh? Canviant de, sí, de, <laughs> canviant de tema. far re relativament poc que una de les revistes relacionades amb el món del DJ vas comentar que quedava poc per la teva nova web. Què ens pots explicar d'ella? Ua, doncs, és un... És un projecte nou que tinc en ment. Bé, en menys que ja està pràcticament de fet, em sembla. Tu pots entrar ara mateix? Poc entrar ara mateix. abelalmena.com abelalmena.com, a veure... La teva web. Doncs, a veure, ara mateix està... Eh, Tenim la presentació aquí, estamos preparando una nueva y espectacular web de Abel Almena, Visita Nos Pronto, eh? Ah, exacte. I aquí fem propaganda, ah, pròximament a la venta, Welcome to the Action, i ah, algun flyer d'algun vol que tens doncs, aquí. a partir d'avui mateix, uh, hi haurà el, que és el home principal de la web nova, amb un disseny espectacular, que bueno... És, la veritat és que és bastant diferent a tot el que hem vist fins ara de webs de jockeys. Ja ho podreu provar. Quan, eh, els oyents, si estan escoltant el programa, ja poden anar comprovant-ho. Llavors sí? ja introduïm una sèrie de novetats. A part de que serà bastant interactiva, podràs penjar la foto que tinguis o que t'agradi. Si algú s'ha fet una foto amb mi, vol penjar-la, el que sigui, posar un comentari, ho podrà fer. Eh... Podrà, podrà pujar la gent també alguna foto curiosa relacionada amb el món de la nit o amb, o amb la música o el que fos també hi haurà una zona de descàrregues on podràs descarregar wallpapers i coses molt xules, a part de sessions i la gran novetat és que fem una petita botiga de roba diguéssim que Bel Almena serà la nova marca Ara, ara estic pensant en, en, en aquestes marques de, de roba, aquests sí. dissenyadors, eh? Eh, com la Victoria Beckham, no? que també fa peces de roba... Eh, i cos, Maria no? Patiño... Ara ara s'estrena la línia Belalmena, no? Eh? Aquí està, anem a fer una línia de roba perquè és es jo que, no sé, a veure, aquí cadascun té el seu gust, però a mi hi ha molts clients i molta gent que em diu, hosti, tio, aquesta es camisa de m'agrada, doncs vinga... Anem a fer que tota aquesta roba estigui elevada a tothom. I farem una sèrie de dissenys que aniran des de samarretes fins a sudaderes, gorres, tot tipus de merchandising, però que ho podrà comprar des del fan més a ferrimo, com si diguéssim, sí? hasta el que li mola aquella samarreta pel seu disseny i tal, perquè no totes portaran a vegada Almena, en en mitj, m'entens? Hem fet una, un logo que també estrenem ara ben aviat, el sí. nou logo de, diguésix, de la marca Vela Almena i i anem a veure l'acceptació que té dir, hi haurà roba molt xula i a part, amb, amb qualitat, no serà la típica samarreta d'aquesta que t'he regalant en el Prika esperem que sí, no? ah, faràs propaganda no? evidentment cada setmana vindràs amb una samarreta diferent eh, sí, sí, sí. Co compra, sí. compra no, a part que estic fent unes coses molt xules de roba m'estan fent uns dissenys molt guapos unes coses molt molt, molt, molt diguéssim innovadores no? o sigui, des una, una línia una sèrie de roba de samarretes, que són 10 lliçons per punxar. Sí? hi ha 10 samarretes diferents, amb lesson 1, lesson 2, lesson 3, fins a uns dissenys guapíssims, tipus Ed Hardy, bueno, una roba molt xula. Estem parlant de samarretes, alguna cosa més? Oferiràs de moment a la botiga o vols apostar per, per samarretes? Bé, bueno, com he dit abans, sudaderes, tot tipus de marchandàssim, gorres... Calçotets, també... Bueno, t'has patallat-s'ho tot. tot si la... <ríe> Molaria, eh? És ah, ah, un primarcat. Ara imagina't tu allà i un tio baixant-se els pantalons. Eh, mira, sí, sí. lleu-tos cazantillos. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh, novetats de cada al futur, Abel. Novetats de cada al futur, doncs... Berlín, per exemple, no sé si tens ja... Algun... Sí, sí, el Berlín ja el tin pràcticament acabat. Ja el tens pràcticament acabat? Com es dirà? Sí, sí. Ua, és, bueno, no, és que és una... és una versió... És una versió de Kim. <ríe> Que no puc, veure, evidentment no ho puc dir, només puc dir que és una versió d'una cançó New Age que jo posava a l'any 90. Amb tota l'època de rotllo valencià i tal. Era una cançó de d'agustasso d'aquella època. Electrònica. Sí? Electro, bueno, era un grup pop electrònic, no? De... Em sembla que eren belgues o... Però bueno, és una, és una cançó que ja en aquell moment va ser un pilotasso i ara l'estem fent, fent un electro no sé com dir, Electrohouse no sé com el, el que surti i que quedi guapo, no? no, no, el Tamasu, o sigui, Tamasu, m'estic espantant que m'acabin de donar els permisos d'autors sí. però gairebé que ja està la cosa feta molt bé, doncs l'esperem en candeletes. Uh... I si no, si no me'ls donen el trec en pirata. El en pirata. Uh... Ahir estem, White Label, no? Sí. Ja no sí. es porta sí. això del White Label. Sí. Uh, serà un, un disco d'aquests pirates, els, els aniràs llançant, no? Suposo, l aniràs uh, repartint. Uh, Abel, això és la Insession, no és el Salsa Rosa, però si et sembla parlem una mica del tema d'aquests dies, uh, de moda. S'ha creat una plataforma al Facebook a favor del Dance of Millennium en la qual hi ha diferents punts a comentar, no? Volem més dents de Millennium, més mescles... Aprofitem la ben que tenim per aquí, per si vols dir alguna cosa al respecte. Bé, bueno, jo l'únic que vull dir és que, que la vida continua, que tot el que passa amb la música i amb el món de la nit és cíclic, vull dir que polèmiques que puguin haver-hi ara, segur que han existit anys enrere diverses vegades. Sí, sempre hi som, malauradament. I que, bueno, jo fa 19 anys que punxo i, i ja està. Jo, jo el que penso fer és continuar eh, amb el que el meu cor i la meva ànima em diu, cap a on haig de tirar. Si, mira, si a tot això se li afegeix una sèrie de factors estents com que, eh, per exemple, amb el que parlen del dents, doncs que no hi ha no hi ha tema de qualitat, no hi ha suficient tema de qualitat com per, per, per omplir sessions, doncs, evidentment, s'hauran d'omplir amb coses bones. El que sí que em nego és a posar música pandereta, o sigui, música feta amb, amb quatre pistes i tiramilles. O sigui, passo de posar música que no té qualitat. Llavors, doncs, pues, mira, Abel Almena se va inventar seu estil propio i farà mescles de jo què sé... <laughs> The House, The Electro, Cantadeta, Dentsuau, wow, no sé El que sí que està clar és que hi haurà festa a la pista I això pot estar la gent tranquil·la Que, que tothom que ve a una discoteca en la que jo poso discs, S'ho passarà de conya Però com veus el, el Dents? Creus que algun dia pots ressuscitar? O, o com ho veus això? A ver, a dents, quan refereixes a Dents, que refereixes? A, a, a, a, a la, la música Dents? A la música Dents? No, bé? no, no. Evidentment, segurament... Jo, la meva opinió és que el Dents t'ho ha d'anar, no? no? No, evidentment, tal i com el coneixem, no? amb els preciosos, eh. amb els Gigi d'Agostinos, amb els Gigi Ross, no? Però creus que tornarà eh, a canviar el cicle aquest musical? Eh, un segon. S'ho està pensant, la ve, la mena. Mucant, ja eh. A ver, eh. Eh, a veure, jo crec que els nosaltres i tal, Millennium, la gent que veníeu a Millennium, tot, tot això perquè era un estil que, que, joder, que era el que heu viscut i, i això. Però realment, a nivell mediàtic, a nivell de repercussió, a nivell discogràfic, ja fa molts anys que no existeix aquest, aquest estil. Només existeix a nivell... Eh, no vull dir residual, però sí de petits, petites localitzacions, molt localitzats, saps? Llavors, mm, a veure, quan tu fas alguna cosa, eh, eh, intentes arribar al màxim de públic possible. jo és una de les meves màximes, quan faig música o quan punxo o quan faig alguna creatiu, Arribar al màxim de públic possible. Si puc arribar al tio que està a Singapur, a l'altre costat del món, a... Austràlia, doncs millor que millor, m'entens? Llavors, clar, si et, et fiques en una cosa que és molt re, eh, residual no, però molt puntualitzada doncs eh, t'arrisques a, a quedar-te aquí m'entens? Però què ha de passar ja. perquè el dents eh, torni a... a, mira, a, a rodar, eh, això, mira, si li apliquem el que tot és cíclic, doncs mira, potser un dia d'aquests torna, d'acord? Vale? Ara, què va passar? Què ha de passar, li? Què va passar? A veure, l'època durada del dance, doncs mira, doncs va ser fins al, no sé, 97, podríem dir, 98, amb els Preciosos, amb tot això. Després va haver-hi un petit ressorgiment amb els Meris, els Júlias, tot això. Però... Passa, el que passa amb moltes músiques, que acaben desapareixent, o sigui, que, que ja no no li arriba a la majoria de gent o les tendències van cap a un altre costat però que això és normal i no ens tenim que escandalitzar el que passa és que jo m'emprenc que hi hagi gent que li costa d'assimilar però bé, bueno, a veure, que treballem al dins d'això i portem molts anys doncs pues ja sabem el que hi ha o sigui, hem de tirar cap a cap, cap a on, on t'ha tiren les noves tendències és que no hi ha més renovar-se o morir és o sigui... el okay, no? que hi ha, no? què va passar? no sé què va passar no, o sigui, jo... què ha de passar? A què ha de passar? Perquè la cosa canvia? El temps? És, és cosa del temps? Doncs pues no sé, t'ho imagina't ara Cada cop i volta comencen a, a sortir Productors, tant d'aquí com de l'estranger Que comencen a fer música dens, Amb qualitat Amb qualitat, pues, música guapa Guapa, cantaleta, happy pues, I comença a sonar per la ràdio pues, A veure, si hi ha música guapa d'aquesta i, I a la gent li comença a agradar i, tal, I la gent va a la discoteca I la demana i això pues, Pot tornar a ressorgir, per què no? Molt bé. Uh, bé, uh, normalment al programa fem cada setmana una sessió, d'aquí ve el nom del programa, In Session, però, si et sembla, podem fer una cosa. Uh, per anar fent boca i perquè la gent comenci a fer-se la idea del que es pot trobar al recopilatori del Millenium. Uh, escoltarem el Megamix, et sembla? Sí, però bueno, que sàpiguen els oients que... que és primícia mundial. O sigui, ara ets l'única persona que té aquest Megamix. O sigui, que... T'ho agraeixo moltíssim, Abel. Doncs plaer. molta sort amb el CD, amb els nous projectes, amb el tema, també, el Welcome to the Action. Per ser quan tenim Maxi CD? Perdona? Quan tindrem el Maxi CD? El Maxi CD està previst que surti el juny, amb cinc eh, remixos. Bé, bueno, cinc remixos, a veure, són la vela Mena Edit, no?, diguéssim, la llarga la curta, que és la que has trobat abans, però també ja és la llarga, sí? que és molt, té una pujada guapíssima. Hi ha la típica Fat Bass, que aquest any li hem dit Fuck the base per ser una mica transgressors i després hi ha un remix Electrodents un no estil que ens hem inventat del de productor de dents que encara sobreviu, Juan Martínez Juan Martínez, molt doncs Abel Almena, gràcies i molta sort i ara sí, no tenim sessió de dents però tenim mega amics inclòs dins d'aquest recopilatori abans però tornarem a escoltar l'himne de la sala, Welcome to the Action l'escoltem des de l'Incession Abel Almena, moltes gràcies Gràcies a vosaltres i un missatge a la gent que, que relaxi tothom, que disfruti i que obri la ment Cuida't! Adéu-siau! Incession DJ Barba Fins Benvinguts a l'acció, welcome to the action, aquest és el nou Millenium, recorda que te fet sonar des de l'Incession, i ara sí perquè te'n facis una idea del que serà l'àlbum de Mill·ennium aquí tens en exclusiva el Megamix. Comença la sessió d'ens. Incession. Incessionsion: el magazineaz Dens dels Països Catalans. 3W Aixem-se i Barba. Megamics que trobaràs en un dels CDs del mil·lennium pròximament a la teva botiga de discos i si no pots esperar més informa't 3 www.djflu.com allà hi trobaràs la manera d'acquirir-lo per internet Família, tornem de seguida i marxem pitant El blog de moda estiu diu djflu.com Totes les notícies relacionades amb el món del dance House, Hands Up, tot el que surt al mercat musical El blog que es porta té un nom djflu.com Vol ser un promo DJ d'Incession? Enviens un e-mail a info Família, marxem amb música d'ens, evidentment, com sempre fent costat aquest estil musical. Gràcies per ser aquí. Recorda que la setmana que ve tenim sessió de DJ Flu i d'aquí dues setmanes, remember! Et deixa el meu tema Rock the Party amb tu, DJ Barbas. Fins aquí a l'Incession. Adeu!